я викрадатиму слона з зоопарку Пироганської столиці. Я безперечно і сам розумів, що в якомусь місці моє життя повернуло не туди. І тепер замість того, аби крутити бізнесові оборудки і цілими мішками косити капусту, я займався чистою води альтруїзмом, який до того ж межує з цілковитим божевіллям. Проте назад воротя не було. Завтра почнеться найбільша авантюра всього мого нікчемного життя. Завтра почнеться пекло. Спочатку все йшло, як по маслу. Сторож, оздрівши, що до нього клеється синьо ока, кучерява білявка з Європи, захмелів і збудився так, що втратив свідомість навіть без хлороформу. Тьомик, з метою конспірації, натягши на голову бурго кашкета, яку вокаліста АЦДЦ, непоміженим підігнав орендовану вантажну машину під самісінькі ворота зоопарку, замок на вольєрі, і легко піддався, хруснувши, наче грецький горіх. У щипцях. А Джумбо слухняно потюпав за мною. Невеличка заминка сталася лише під час пакування слона в вантажівку. Підтвердились мої найгірші побоювання будка таки виявилася за малою. На щастя, я спокусив товсто шкурго перегоршнею з шоколадних цукерок, тягнучись з якими хоботний пихкав і сапучий тиснувся всередину кузова. Верхній бляшаний лист дещо вигнувся вгору, внаслідок чого дах будки набув виразно опуклої форми. Щоправда, уважно дослідивши дефект, я розсудив, що він, вочевидь, не викликатиме підозр у випадкових стрічних а тому ніяк не заважає успішному продовженню операції. Потім я зачинив слона, залишивши йому кілька кілограмів сіна, і ми втрьох залізли в кабіну. Маруся від надлишку почуттів схопила мене за руку і свилювано прошепотіла. Молодець! Тьомик розмашисто перехрестився, а Поглядом тупившись у дорогу, я діловито сплюнув крізь вікно, завів двигуна, і ми рушили. Їхали, треба сказати, важко, дуже важко, майже шість тонн живого м'яса у кузові. Це вам не іграшки. Наш транспортний засіб скрипів, крихтів, чергикав і стогнав, підвиваючи від напруги двигуном. Але їхав повільно, знатогою, та все ж просувався вперед. На щастя, Ліма розташована посеред практично плоскої рівнини, на півдні найбільшої перуанської пустелі Сечура. Тому по дорозі зовсім не траплялося пагорбів чи крутосхилів, куди вантажилка могла б і не вишкоребатися. Тьомик раз за разом поправляв кашкет. Марусі накручувало волосся на палець. Нервували. Та що там казати? У мене теж по нервах проскакували іскри щоразу, коли у світлі фар проступала самотня фігура на тротуарі, або ж на зустрічній смузі, з'являлася невідома машина. «Головне – це виїхати за межі столиці гупола гарячою кров'ю у скронях. На панамериканській магістралі нам навряд чи загрожує зустріч з ревнителями закону, – думав я. Принаймні, не цієї ночі. А проте виїхати зі столиці виявилося далеко непросто. Сьогоднішнє Ліма – це велетенський мегаполіс. Друге по величині після Каїру місто розташоване в пустелі. Перуанська столиця складається з трьох дистриктів. На півдні – елітний Мірафлорес, посередині історичний центр з палацами, церквами та резиденціями іспанської доби, і на півночі найбідніші квартали, де в глиняних халупах животіють сотні тисяч невдах, що прийшли з пустелі, чи спустилися занд у пошуках кращого життя. Але так і не змогли знайти роботи. Отож, для того, щоб дістатися на пан -американу. Нам треба було спершу проїхати історичний центр та північні же квартали. Негаразди почалися вже при наближенні до центру. На одному з поворотів я несподівано відчув, що машина якимось дивним чином самовільно розхитується. Чуваки, ви нічого не відчуваєте? спитав я. Поки я задавав питання, вантажівка, скрипнувши гальмами, повністю спинилася, але не перестала розкачуватися з боку в бік. Амплітуда коливань була чималенькою. Нас хитало, наче на невеличкій яхті під час шторму. «Землетрус!» «Це землетрус!» – перескнула дівчина. «Рятуйте!» заеломентував мій товариш. «Бляха, муха, тільки цього ще не вистачало!» – скрикнув я. За лічені секунди Артем, Маруся та я викотилися з машини на дорогу. Щойно опинившись на рівному асфальті, ми з подовом узріли, що розкачується лише наша будка на колесах, а земля під ногами лишається цілковито нерухомою то за фігня протягнув тьомик, почисуючи потилицю. Я підійшов до кузова, розчахнув дверцята і зазирнув середину. Джумбо стояв з напівзаплющеними очима, щось тихенько дудів у термитровий хобот і гайдався туди-сюди, розмірно переступаючи з ноги на ногу, мов розповніли балирун на розігріві. Від таких па рисори на колесах жалібно поскрипували. До речі, мелодія, яку наспівував слон у вісні, чомусь нагадувала музикальну заставку до старого нінтендівського Супермаріо. Все нормально, заспокоює своїх товаришів. Він просто тупцяє на місці у вісні. Таке з цими клаповухими бовдерами трапляється. Мої супутники полегшено зітхнули. і Відтак, негаючи часу, ми забралися назад у кабіну і посунули далі. Невдовзі успішно проминули Плаза де Армаз, центральну площу, і продовжили впевнено рухатись на північ.